У Брендона, коли він відмовляв королю, не було жодних невідкладних справ, але була його обіцянка королеві допомогти в підготовці до вечірніх розваг. Тому, провівши короля, він одразу вирушив у покої королеви. Дорогою на півтемному переході він зустрівся з Ненсі Кер'ю, яка поспішала кудись за дорученням пані. У Ненсі були хитрі карі очі, а її строгий п'ятикутний чепець був зроблений зі сріблястої парчі, що дуже їй личило. Чарльз зрадів цій несподіваній зустрічі, й одразу стиснув Ненсі в обіймах. «Фі, сер, який ви пруткий!» – вимовила молода жінка, усе ще задихаючись після поцілунку, проте одразу знову підставили губи. Вона була зі збіднілого роду Кер'ю, що тримався на плаву винятково з ласки короля. Видана заміж у 14 років і вже у 18 вдова, Ненсі була дівчиною розумною, обережною, ідеальною коханкою для Брендона. Адже не тільки розуміла, що їхні стосунки не схвалять при дворі, але й уміла так стежити за собою, що їхній зв'язок не мав наслідків. До того ж, вона сповіщала коханцеві всі альковні таємниці королеви. «Ти прийдеш до мене сьогодні?» – запитала Ненці, відстороняючись від Брендона. Їхні обійми вимагали ще більшої близькості. Брендон перевів подих. «Я під задоволенням, крихітка, це залежатиме від того, як карта ляже». «Фі, сер, хіба ви не знаєте, що азартні ігри заборонені під час посту?» Але в королівських покоях частенько порушується цей припис, чи не так? Вони розсміялися. Брендону подобалася жвавість Ненсі, її уміння жартувати і веселитися. Іноді він подумав, що Ненсі з її досвідом придворного життя, розумом і чарівністю була б йому непоганою дружиною. Якби тільки дівчина була багатшою, або ж він відчував до неї хоч крихту тієї сильної, всепоглинаючої любові, яка володіла ним під час його першого одруження з Анною Браун. «Королева послала мене купити шовкових ниток», – сказала Ненсі, поправляючи одяг. «Вона сіла за шитво, але, мабуть, чекає тебе і нервує». Я саме йду до неї, скажи, Ненсі, а леді Бесі Блаунд у неї? Так, а що? Чи не надумав ти зрадити мені з цією гарненькою дурепою? Вона що, справді так дурна? Ну, вона добра, мила, завжди весела, але дурна як гузка Шкода Ні, Ненсі, не лютися, просто я цікавлюся нею заради одного друга Ненсі Керю була дівчиною кмітливою і одразу все зрозуміла. Губи її склалися в скептичну щілинку. Ні, ця дівчина хоч і мила, але не зможе надовго захопити такого чоловіка, як друг Чарльза. Хоча вона багатьом подобається своїм гарненьким личком і веселим характером. Зрештою, вона поступлива. Боже правий, невже вона вже була з кимось? «Моєму другу потрібна неодмінно незаймана». «Думаю, міс Бесі, ще дівчина», – сказала Ненсі, замислившись на хвилинку. «Вона ж нещодавно потрапила в штат її величності і дуже дорожить місцем». «Ти ж знаєш, наскільки строга королева щодо амурних пригод. Так що я дуже ризикую, залишаючи свої двері незамкненими для тебе, від ти такий». «О, я ціную це, Ненсі, дуже ціную». Він поцілував їй шийкою і прошепотів, що за першої ж нагоди неодмінно скористається незамкненими дверима. Ненсі чмокнула його в щоку і, сміючись, утекла. А Брендон рушив до королеви. У покої її величності було жарко. У великому каміні на купирі розпеченого вугілля палала ціла деревина. Катерина завжди мерзла в розташованому низині неподалік річки Гринвічі. Зараз вона сиділа в ніші біля вікна, вишиваючи чоловікові сорочку. Вона завжди сама шила для нього білизну, і, як запевняв Генріх, виконувала цей жіночий обов'язок просто чудово. Щоправда, останнім часом він зауважував, що краще б вона настільки ж добре давала раду іншим обов'язкам – Народила б йому здорових синів, наприклад. Зараз у покої Катерини було кілька жінок. Четверо леді вишивали ковдру. Герцогиня Солсбері розмовляла біля вікна з духовником її величності. А ще одна молоденька фрейліна награвала на лютні. Це й була Бесі Блаунд. Проходячи повз неї, Брендон ледь підморгнув. І вона відповіла йому надзвичайно чарівною білозубою посмішкою, що, на жаль, одразу дозволяла зрозуміти, наскільки ця дівчина поступлива. Інші дивилися на Брендона, шталмейстера його величності, доволі похмуро. Він належав до партії противників королеви, принаймні її політичних противників. Проте особисті стосунки між Чарльзом і Катериною були легкими і привітними. Ось і зараз королева милостиво простягла йому руку для поцілунку. Отже, сер, що ми зробимо? Що побажаєте ваша величність? ми можемо влаштувати гру в шаради або ж виставу з масками. О, ні, жодних гучних ігор чи нескромних вистав. Королева стисла губи, зараз піст. Як скажете, ми могли б приготувати для його величності п'єсу, щось із класики, на шляхетній латині, його величність так любить латину. Цю ідею Катерина схвалила. Вони якийсь час радилися, поки не зупинили вибір на п'єсі «Плав та хвалькуватий воїн» п'єсі давній, але смішній. І одразу почали підбирати акторі, призначати ролі, готувати костюми. Покликали молодих придворних, пажів і навіть охоронців. На головну жіночу роль Брендон обрав Бессі Блаунд. Вона охоче взялася до справи, але латину, на жаль, майже не знала. Фразу вимовляла неправильно і так кумедно, що викликала постійний сміх. Але коли Катерина запропонувала віддати роль комусь іншому, скажімо, Ненсі Керрію, котра впоралася просто чудово, адже відрізнялася не артистизмом, Брендон активно заперечував, хоча й бачив на обличчі Ненсі скривджену гримасу. Міс Бесі мала такий спокусливий вигляд у довгій сорочці з вінком сухоцвіту на розпущеному довгому волосі, що Генріх, безперечно, буде задоволений. Зрозуміло, цього Брендон Катерині не казав і змусив довірливу королеву схвалити його вибір. Спочатку Чарльз побоювався, що вони не встигнуть до повернення короля провести всі необхідні репетиції, але за вікном уже стемніло, а Генріх досі не приїхав Королеву відвідав її друг Бекінгем Побачивши, які в покоях королеви панують веселощі, і зрозумівши, що їх причиною був Чарльз Брендон, ображено відійшов у бік і стояв, дивлячись у вікно та нервово стиплюючи руки за спиною.